سوار الله <تصال> توي یو مقصد کو ذریعہ خورو او القران ذی ذکر جواز القران ثاون ذکن کتاب ذدی وئی جواب حاجت نهی او باجی وئی ذدی جواب محظور دے شرع تن مضمون هغه دے سیدی اوڑے فترست او نهیبت زیاد رشکی نه دے غوا دیقرآن چې خاون د پن کتاب دی چې دا ډېر رتیا وئ او دا ډ درستې او صحیح دی او پهځ کې ورټ کټ نه شته دی ولقرآان ک د پن کتاب دی او بلل لج لکه په روبلګ داسان چې کوفرې کړی دی په غلب کې دي او خلاف کلي فز تور کې دي و شطاق او خلافې دي تکه ور ورکیو کما لگنا من قبلیم من قرن دیئلمی <متحدث> علاقی و مرکی دزید پیڑیونا چه غیو آلا ولا تحیل منعص لیسا لهم وقت الخلاص لا تحیل کلیسا لی وقت خلاصی دو او د دو اور لنو منعص مصدری بی میلی او یا زرد دی نو اور لح اغا زیچا غا زیتک اخلاص او یا وقت د تختدو دا او نو صورت کې بابوله دي اول باب کې ترغیبی ل کتاب او متکبر له او مقاې دیر او استعزاد ددي په پېغمبرانوبانندې اول کې دا بیا به په پېغمبرانوبانندېلا شروعبه وااج هم منجر رو منغم تعجب کې را چولدي دی خبره تاجې او که د دی نه چې راغې دو تیرون ک د دو چسو وقالل کااس لونه سایرونته دا صورتم لکه د عراې تا کو ام نه یو بل پس ل کې اوجو وختې سړي سره تهکه پټ ک باند دی وای کاثر چې دا جاور دی در بیایان ته د کذاب اللیلهوا ده آیا ګلیهوي لا بل د و لامدل الله د سرخي لا پ د توي بل دی دی شوي بل دی د لا بل دی د مپې بل دی د سامونو ورفولو بل دی د تاکاریو بل دی د پ چاو بل دی مل الانو شغله د دیور ان هاذا لشی او نو جاوجب خبره او ناشنا خبره ذا نوروان وان تعلق المرء منهم روان شود تا لز دینګنا د بیان د پیغمبر صلی الله علیه السلام ان الا قت لو توي چې کې یو غنو او یو قسم ته کړی او گا مونا او زیحاف هغه د ارام پلوته وي د موث السلام وارهګې ت راي ف او بیا دواړه روان شو کلی راغې او دیوان په جورانانه نو هغ هغهسم چې کوم دی پرشانتیا ان را یو نه پرېشانتیا په کي نیم شو وس رو رسطوت ای اویل چیزویں او تین مدرگی علا لیاتی کم انہا حاضر رشای نیراد دا تعدد دا علیہو یو شید زمانگا مراد شوئے رے زمانگ مراد امدازے مراد پرشوئے رے چی منگو تعدد دا علیہو بیانو کوبہ او زمانگ فدی ماندزم مصحفل او زمانگ تارگی یا دا توحید خام آخر او شہده چی مراد سوئے دیتا پیغمبر مقصد ممداری چی موند توحید دا تا مراد پڑی دی او کار دیتا او یا تعدد دا جی او تعدد بین چی انا حادا لشہنی را دورتا مگراجی با ما سمینا بیعظا فی الملت الاخرہ دا خبره مونږ اس کی دیم کی دیشتا ایسا ایسا ایسا ایسا ان هاغه اختلاق نلدا پانو سوچ درو ديزهانه ديو سي ديرو ها اونځلاره ان کوم مين باينه نا ایا نازل کړیو په زبان دي ز کتاب او 15 مور منځ لول په فر سزا قوارې تیم زه ویوهه مازه راځي ابو العباس طالب صاحب او یو طالب د هر وخت خپل وقور حکام ښا ابو جان ا اونځلاره ذکر منباينه نو ساعت ابو مولي چیزار رواجه تعالی قران درسې دا خاصانه خبره ده او قران تاسو نو زور جو مارهフィス دیره ته ناراقه کې سنگيره شتاره ته چی درسې ا اونځلاره ذکر منباينه نو جو قانونک یو بل شکی تاسو زلت ناتیا سي نو چې تاسو له مشکلات نه د جذابه وې چارو ورته تاسو له جذبه پر خپلوا نو ورته ایراق لینم او انځاله یې کوم میバイル نو عامه شدیدا خبره کړي ځانو زغړتای بل هم کې شکی نېږي الله او انا بلکه دې وشک دې ضمانت کتاب نه نه بلله ما یزو کو عذاب بلکې ضمان عذاب دې لري اچھا خليق یو څوک دې خلې لا ور کوم نو بیا وو کوشي جواب د دې خبر او انزلالهن هذا الذکر من باین لنا امئن دم فغافر الرحمت ربك ورجیسره خزاده دې میرا باندې رب استاجی ا ل عزیز الوهاب چې غالب ده چې چې کای کولې شي او بخشش دې چې تا کوي اپږي زه پوری تاسوبان دې مهر بان ز در دې پرې دې چې خپل ګزارته کې او دا جو رحمت فزانه ول دې دې لاس کولي امين اللهم فزاع رحمت رب <تصفح> حمله <متحدث> هم بالقسط موات <متحدث> والارض و ماباینه همه. او فی افتیار لدیگ نویدیشی جی با رسای و بارنو. نایو الاختار گوڑی ری دلتا شکسته بشی در دلونا. شکسته خرده بشی در تقانو دلو یو قذبت قبل هم قوم منوح <متحدث> و ها عاد و فروان دل اوتاد صاحب دل اختارو. اوتاد جمع دل و تدن ولاخر ميقان <تصفيق> شمس بطي دي داري مي قولا قر منتي وسموذ وقوم لو جو ما صاحب الانكا ولايذ العذاب ان كل الا كذب الرسل فها هي بطيقاظ ما ظفرا ومن رو هؤلاء دا وال مكوا لهم انتظار نقي الا سيعكنه يوم شقيتا ماذا امن فواق به ولنئی ما تل بولنئی فواق او درزو تویل کوخ چسړی لشی زمرا ما تل کو مولنئی اے پسوم وا قالوا ربنا عجیل لنا فتانا موږ لا قتل واردات هغه زمنګلی قبل میرے حساب الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای اصفر علا ما يقولون سعبرو كذوائم باب شرور شو فعجز الانبیاء کی فتراغانو ده دی یا اتز منبند داود الاسلام چخاون ده حیماتو انهو اواب ده اللہ ترابر جیدن کیاو انه سخرن ورنہ نم مسافر پر مزے سارے سدہ نہ دیلا شی و الاشراق ماجی گارا صاحب تسبیح وایلا بالخشوع و ذعود علیہ السلام وتر و مرغان من مسافر دا جو مشیل بو کل الله او او طول د حساب دار وشجدنا ملکه مضبوط کڑا مومن د سلطنات ها زم مرقه سلطنت دنه بی عونتی خپل قومه باندې او یا چې کوم دې کور نخره باندې وسددنا قیلت له منځه سلطنت او اعینا او اسنا او له نه حکمت عمر که او نبوت دار شنه دي وقفنا الکتاب او ارشاد دی واضح هلو غمن د ه او د باتون کې جوواله را هو ختاب چا هغه ډې واژ او ساب بینند ب کو په باندې تلا د دی وه حاله تاته نه به خم راغلی تا پ خبر دی چګړ مارو ته تصور ورول م رابط کله چېکاره شو هغه صدره مجلس تا آغازی چه دو فکی بندگی پولا دا جگر مارحل کرالا ایز دا خلوکا لاشرانا لوا تاولا داود اپ داود علیہ السلام فاقوزی آمن هم حبت شددوینا قالو دیوو اللہ تخب مئی ریگا خصمانی منگا دو مقابلین و دشمن بغا بازن آلا بغاوت کڑے دیں زیتیاں کڑے بازی زمان کو بازو نو فیصله او خز منتر منتر انصاف او زیتیاں مکہ وخز منتر خمال آر ما ایرے گا منتر مئرے گا منتر جو اچھا او اور تا اتاتا فیصلہ صحیح ہوگا خابر ادا دا انہا ہا دا اخید آزما روڑ دے لہو تی زمتی سونا ناجتاں د ژنه هنه بیسکوټي دي واینه اجت وایز از مایو ګډا را او دی وه اخفیل نه ها ذمہ وار کا مالر په دې ګډا باندې او کا دا ګډا ما تا بایوم حال دا د وازلی د کتاب ضرور دې په ما ويل تخافر وکي خافرو کې نیاز زیات پښید بېل دې په ما باندې نمر داو دره سلام فیصله وکړه قال لقد ظلمك بسؤالنا ذاتك اذا نه اچي تعقل سره ظلم کيته تا باندې وګرځو د غړي د ستا خلکو غړو سره staiwada o de hukam sil di da che gwari za zalim de wa in akthiran min alqurata e dir dagh gado khalqo لا یغنی بعض المراباه بعضی اتیاقی بعضی ذیقو بعضی فتاع مکرا الا الزی نا من عمل الصالحات داغا بجزارہ کئی و قلیل ما ہم دا دیل لگی شزاد ویسلہ اوپر اولاد وہ ظن داوود انما ما فتن نا غمان کو خیال کو داوود علیہ السلام چمن امتحان کڑے یا زبان ذب زدنا کی راں نو فوراً فستغفر ربهم بخصوش و افتد رب قلنا و خر راك انوانا روط ربوك انتا و روبر جلالاتا فغفرنا له ذالك و آخر کړی بخصوش کرده دا فتنه دتششی و و زنه تعود و انما فتنه لویا قبره چه ادباز مفسرین کئی بده جای کتاوه چ زه ی اوری ناس وو او باج لاغار وے ته سه یی کیچه قوتاری اوری زور تو با الله والله دې کې لیس وقار دا دې چې دا شی خبره کلی دران شي چې بل په یکای نقل کفر کفر نه ماشاله چې وې غړ او یو خدای وولي چې هغه نه یز د تخصه کاوه اواغه چې سوج او چې دا هو تاسو ریولي د ما اواغه د پام پر سر غسل کاوه داسمه لوک دی دیني او له حالت پاش ځان دی چې محرقه غسل اندازې لګي پاتنا څرته به کې ما خاطه کړه او خیر هغه چې کوم دلته اثر دا چوکاو ځانې پټ کوم دي څوک یې ځمکه په غاری سره سيړو نو داود عليه السلام په دې عاشق شو او ویل کې دا 5000000 يا 5000000 نپاغه باندې یا غو کړه چرګه چې دا مال راکا نو هغه تو ویلې چې تاسو خو دې د خدي دی او دا څه کوو شو نو شوواري نګړ چوارې نګړانو jihad یو زیر کو فرض او خپل اشکر تو ویله مازه تا چې دا ال تمړبې او دا وجہ ما تا پات شي دا وا کیا بس ذاته خلقین دغه خلل تاسو بذر کې راشي چي و زموږ به ان شاء الله په غیړت باندې د بیا ځم سلام او نو زه هغه چې دا هغه مر باندې راځم شوو امرې مو کو حکم مو مو د ښه ځبان نه یې ملائکه راځي ملائکه چې او دا با چې په دیوال باندې راوځي څنګه یې یاد کښو ورته ما پکېلا ضد نه نه وی غډي دی زمای یو غړدا او دې ما سره ورور په خبرو کې واصل الہی تا په مخور نو دې وې ما ته زاگړا راځه دغه سالو کړشي ها دا ولا وای لقذ لما قبي سوال نعته کيلان ياي دا په چېستا غواړي دا غم خپل کو سره نو دا بیا سرهمل لاړ نو دا چې و پو شو جو دا خو مې و او دا خو ما زما نه خي دي او دده و ل د وریا او داسې زه غواړمه او ما د وي خخبر را کې که نه وجه دا دا آ... وَزُنَّ دَعُوُدُ اَنَّ مَا خَتَلْنَاهُمْ تَسْتَغْفَرَدْ رَبُّوْمُ دا قیسة چی سو کئی نو کشاف او دا اسے نو رو او دا ازی کار رملا و جو رون روائتو لاندی قئی چی او ساڑه او چاو باندی تو امد روتاری اگل اتیا تو او چې په پیغمبر باندی دروگوئی تومتو تاڑی آغل آتش ریدوری ورگئی دا ساڑای شکم دی آتش ریدوری ورگئی شی پا داود علیہ السلام مانگی دائی الزام بگو لے شاید کم دی نور کم دی کتابو نکی وزوان داود وانم آفتان ناو وز خبر کم دی داکو ملائکی دی رانی و داکسی اوکران پا مخد زمکا کی او افسق ساڑے افسق شدیر فاسقی نا فمغد از مگا کی مارسی غنراجی چیز چوه بون یو بدماش انسان یو زناکار یو مردار یو قلیتا یو غندا هم قسم نکدا تارو او بی پیغمبر او بی دعسی باچی او دعسی دا حالت دانه هست زیاد غلق و راقوسم شہنی سر یا ولوباجین اولی شېسته کنګال کې پازر دا او تر دې پوری چې رب سره مخې کې موازی ز څاګلو نشا تا وړ دا دې دا د اسرایلیاتو هغه کفر بی دینی الہات ذل نقط دلا تو خنجر تو خنجر تو نه نوې ساړ چې دا بځاده دنیا کې څما مخلوق رب ته ادا کړو اوراد څنګه خلیوی چې دا ته وذن داوود انما فتنہ د دې سمانا دا چې ملاشه وسکان غريم کې او باني سہیلی دی بې سارخلي دی بې دې بې سار خړې دا اوا ته شری ذریه به یې پرگا لان دې د دې سمانا دا وذن داوود انما فتنہ نو وایدا اصل کې داس خبره وای چې ته او و نه کاتهدي بل تهقاله په کاردي چې فیصله کوي چې دا بللم خبره واي د د حص خبره واورې دی نهاز د اخ له چې څومه چېسونه نه تنوللي ن خووا ده او د فوراً وورته قاله کونیها قال لذ قبل سوالي نا کا د فورن پل دا بل خبره وان وې نو چې وای نهور دا نو کېد شي چې دا یوهګډه دا سر دوي داوه چې د پهټکري چې به زورهاخستي او ی بل دا کامان ته خو دغ خبرې دخوا کې ده نو ون نه دا اووان نه مع ختن واې کې نهخور چې دا بلته وي د دا او سرام و چې په نهګ رام دا جواب هم غلات دی هو دادو قاضي کو فسق باندي دل علت او داغه کوریشو pore باندي دل علت او داغه په دې تميزي او بي جنيد دل علت کوي چې او سړي یو خبر او دي دو خصمیان او بل ناوي بلکي قاضي له وقار دي چې دادور او څه شي کې نهي چا ته يو ګراوي بلکه قاضی لذا پکړلی کی ودا به ډیر مخنورړی دواد په او شانتي مخورړی بلکه قاضی لذا پکړلی کی و سره به نه خانګ اه دا ټول شان داد په څیر څه د قاضی د فارع ته وی دي نه او د پیغمبر زاد کاروږه لګړې وزن د تعوذ انما فتناه لذی سمانا یہ زعم غلط ہے جو اپ ددرے حالت یوگی بہ عبادت کاو بلکہ بے اورات میں وائستلاوت دے کاو بلکہ بے فیصلہ کوئی او او تا تو کیا سلوک ایم نو لذت عبادت اور بندگی وقت شدوجہ گڑمار رہا لذت فیصلہ اوروا ہونا د خبره د جاګي غ پر سه وکه د مقاشي سو نااجې کا نو چې کله هغې لاړه چې د پ سره جو هو دا اوزما د پ دغ ت د ما سرلی وړي دا خبره دا ځکه دی و په ژون د دا وجوانه مع دا جواب هم خلک دا اول غلط دی څه کا غلط دی چې عبادت یو د لازمي بندگی وا دا الله سبحانه او فیصله کول دا, دا مصادیق بندگی دا الله سبحانه دا عبادت دا لازمی نه عبادت مصادیق اړيته ده یو فیصله چې مسلمانانو په دې کې ډېرې ګډې دي یو موږ یو په اسانه خبره دو نو سرمانان جوړه تاسو څخه خبراله دا هو د دې ښکار کړې دي وزر نو د اوجان کومه پر څنګه واستغفرره تو دا خبرم غلطه ده د انکای بل خبر ادا دا, دا, دا چې تاسو کا سان چې رالو اذ تقروا لا دعو له فزع منهم يا ابد کی شود دینا چې دا رالو بېلې سړېلې دا راځه هغه پک شو دي هغه وخت دا چې وخت او چې پیغمبران با بني اسرائيل وجل دښمن یې وکول او لږ دې ته ممرا له او روانه په دیوال باندې یې همدا جرا له سي وذذل هغه پک شو اجازه دینه او چې دا څه نه چې څاغ ازمان دښمنان ته معاف ګرالې نه ما من نکچا تاول نه ولې چې روس او قتل شاید دشمنان نو وډه فقره جوګړه کوره جګړه او جګړه کې فیصله وکړه او دا خو ملک څاډه او په دې ځانګړو ځکه چې خپل نفسونوم لگا کړ لا فز ول مکاب سوال نه ځې کله نه آتي شي که و درستا و او ډیره توله و او ډیره صافه و او نه دا او نه ما پهتن نه او دا سمانه دا او لهرام چې سوچو په چې ما خو دا کومان چې وکړه په د خلکو باندې او زه پهم چې دا چشمنان دي معمنکه دا بې کومان آسې چرټېدي په هغ باندې په خپل ړه کې الظام را و چې داسې نه چې دا چا ووجې دکهه چې او دا الزام تو صیو ذګ او وخت دې او تشد په کومران به لاغول <سؤال> او جل <سؤال> معرقول به قسمه قسم منشه موجوده وا په هغه حالت چې دوی کې داشه نو او زګ په تصور کې رااله چې داشه ته نه ای دشمنان نه نو تا غلګه خبره محمودي هم داوود سره موه چنګما پتنه او واستغفر الرب باشو چې اوختو او دارنګي دته مخاطر قران کریم سمره صفاتونه د دوه کړه واذكر عبدنا اوزل ايدزه همت خول انه اوواف لار د دین کې او او د دغه پارما د هغه په اړه کول شي ورول کو سره تسبيح ويلا وا حال نعمل کو آ, دا او وفصل خطاب داتول سر او به کوم نه دا ډیر غټ سړی نو هغه پدې مرزونو باندې نښته کیږي او نه په الله سره کوي او هیڅ انبیات از دې عادت نه هر شي زما پرده باندې او تکلیف راشي مفاستا ذر الله سبیل مردتن میات مردتن لگ شیط قدوری پیغمبر فوراً اللہ کا مراجعہ کئی اوزان کمزوری خیفستا فرر رکھو دا زنی چی دی دعوز علیہ السلام بنا پڑھلا نا آغا نا دا نبلا نبلا نبلا آسی او وصلفر غللا او پہ حیبت سید دین او دا حیبت بیزائی او او او منشو موجوده په اسرائیل کې داشه او او جیابه یې کړو دې لښو کړو او چې ونه خطا زاسې د دشمنانو له دې خفشو پسافر راځو او خرراته وانا او ریو ترکو ګونځاو راګرځي ته ولاته فغفرنا له واخه نو تمافي کړي را و ان له هو ان رسوله دي شفقت اخو ګور وحسن محاف يا ذهود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاغم بين الناس بالحق ولا تتبع الهواء فيجل لك عن سبيل الله إن الذين يجلون عن سبيل الله لهم أذاب الشديد بما نسو يوم الحساب عقل دلوين دارني سليمان عليه السلام وقبل عليك جیسو ما تو وهبنا لداود سليمان نمال عبد انه اواب سملاغت صفاته او کو ازو رضا نه ایب الاشی ساکنات الجيات انشاء الله چې هغه تحقق نور تفاشرو کې ذریعہ نه و او زمرا پاک سو پیغمبر چې د دید پاکوې څنګه لاغه و نه راکره زمرا لري پاک سو اغانه رغاوری چې یو پرسنل دغه نیوې څاو هو د یو ټیم یو بل ټیم یو عبادت کوي یو تلاوت کوي د تلاوت د قیم نو د عبادت د قیم څخه لوټه ډیر به تر ډیر به تر وی اوه نارې داوود سليمان دې مراد وین نو اوه ایزوری زعلی الیشیر سمال او سن راه ولای کاراو غرا سنا چه زه وګورم او جهاد خوشي او جهاد خوشي چه زه وګورم راته شه پروتا کاراو غرا سنا فقال اني اقطهم بالخير زمينه غربينه د مال کار لعل ذکر ذا فاره دختار ذکر رب د پرده يا ذول درم زم ما جي حاج دي دي مال ثربي مينا دا ها حاج تا ثوارت بال دا دبسو او پرده کي ثوارت بال حجاب دن زمانا کي ثوارت مرد دبسو کو پرده کي لارد ريوث هغه چاله لمرد ريوث ما جي ګروند جنا قضا شو غذا شو و حاللی علی و کو دیسونه ل ما نو ف ق سرور شو ما هم سوې وهون کیا ما سون کیا په پوندی واللهنا پهستونو دلته مانا کو دوه ور سره وال دا خپ او ستونونهې وواله نو نتیجه داه وته چې د بیامالمال دی س چکی په چې سری معه او کاارت د لجاب نو الله تنویله چې م راډ په پرته را او دډره وګله نو بیا د ماجی ګر نو دلته د م سره باس نهشته دی خبرې نه شته دی پهې پاهکنې مر نو د اختکاره شوی مر د کوم ژ را زمینتهواارت د جاب او راجي دی سوافنا د او کاتته راې دی او رودو یا په ت غمهسمې سوو والله ن نو سچاله اوغه خبر ادا وا چې کاره وزغلول جوړ کی پټ شو تورات به هزار استارو ته ویل چې دې ته راو واپس کوي خو باندې ولوار په خود تیز را او تیز راځ نو چې وروځه علي او مال نو ندعس وي دا چې دلته دنیا دام چې سلام منډه اوکي دې زور کوي او زور دغه خپل باندې مې یو پولیس کی دا سر ته sira ټوک حاله شي از سیمنډه وي د سیمنډه نو وي از د سیرامډه او چیا تر منډه وي کله چې د مس سیمنډه وي د سینګو دي د سینګو جوړ پخ پخ پخ پخ او کله چې دا پمنډه وي نو دا خپل ځای کې خپل دا سر ښاری نه چې دا کومه او په کم ځواني چورای په ټوک لوق ورغای په وونو ورغای چې کله یې کاځبره کړو والو ورا له ا سواران تدی باندې طیږي د 10 زور په اودار ورمه دمغان کیرانیت نو دته څه ځان څه شي یوه ورمه سړی شي اویو व्यक्ती سړی شي خو خار خاونه چکم ده کله چې څنګه ودیږي وا سودريږي دغاس نا نو ګرځيږي تاسو یې تو ګرځي چا کار وړي دا د پاهو د بیچ چې د رشي په سیاوله دی دا سودی او چې ډیر ټکړه سړی نو هغه د خپل مل موخې دا د نړۍ ادم چاګولای او دا 68 مل موخې دا چې دا راغون شي دا رغن داو نظر کوي نو سليمان علیه السلام په مل موخه کې جزا د جهاد اسونه دي او د 68 مل موخه په تصفيہ خامسان دي او ماحديه دلته چې قوتور پای دی وای قوم زه او دې روح کوم دا مان نه څرونه پچورو و هيا او تاسې کوي باسن بیسو تو والا نا او قوارط زبیر راجیدې سواد نه اتو چیات او چې پیغمبري بدنام لکه اغه څوري ساتي کیږي زه اسرائيل دغه ني اسرائيل لاغه ساتنه کیږي ولقد فتنى سليمان زله مزه ير ډېر او دیاتی سره دا اور ورو په پیاو ټول معاشریکا شي لږ نا جوړ می مو تا زبوري دلی می مونږه جهان کړو چې سليمان علیه السلام سليمان علیه السلام وایلو زه او ژوند روزگار کوم دی دیانو سره سل دی دیانې دې او دیش په دې چې کم دی هین دې بیا وځه هیا سار او په دے کې شپیتا چی کم یا فاکی وی او دا چولیخ دا دا مرد والاوی او چو کوئی دا غنست دا مرد والاوی او دیشین دیوی او شپیتا چی لیوی او دو بیال اجزا جن روزگار کن بی بیانو سارا چی مالا زامن میوشی او زامن مجاہدین او سوارانی او قطول بیاجی حاد کنی پځي راځه او ان شاء الله دوی پاتشي او نو هغه چې کله ژوند وکړ نو ټول استشلاړي دې کې و چې هغه عمل وافيږي هغه عمل نه تمام او چې وخت راغلي تمام لوسي واشاو ولقد فتنا سليمانا ورتین علی کرسی جسدا ثمنات تم سر او ګرځي دې کې باځلتا وې وان مه ولن ول یو شو چې تعال پټ کو لاړ چال ورتا سمان السلامه چې غغا کا پذیږنی کا وردار جو خذو لراه او تی وی ځانګه آ خذو نتي جان د چته کې په کار د پیغمبر نو ولاته د شرم جوږي په خپل کم داشني پاتې نه شي چټیون نه هغه سریان دي جو لنا کا ولې بعضې خااروې برب ناستې او او خ او سرړج را او ف ځان پذ جو کړ او چا ځان دور بل کړي آ شپرش او او چا نور کار والت خ نه او م کړه او مگیر بیا راونې وه اوغا پهې پروت او بیایرره وغې او بیا پا شو سوال قران دې چې د دوی نژغاو لري کډر دې او نبی او ولقد فتنى سليمان بعضي دې کلی دې چې په یوش کو باندې سره په دوزار بخاري کې صحيح دې چې وردا زم ماقل نه مړي چې القرآن چې الله او په هغه بازار دا چې دوه صحابه دې څو لپاره دو شر کوي ها يهوهوه دې محدثين صحیح او درست او د عین عقل د موجودی دی ان عقل عقل بهنو عقل د موجودی موجودی دا لري کلی دي چې زما کوي نې مې چې په یوښو وانه هغه چې قرآن یې په واقعه مخلا دای څه ویلي دي چې او ځنن د شروق ومنو اره صورتوږي چې پورا څه پورا به ځنن څې نه راځا دا زما لا معنا و دای څه ویلي چې انسان څه ټولو سره کوم چې ستا خريلني مې والاق پرتننا سر مان دا همستا دله السلام وي الله تعاق د سوالخت شو کسانو د جیانو ماله راکر شوی دی نو سوال سر ی او نا سرهسل خ لېي هلته نو دا شوي چلورز را نو د چور زورو دناناو دل تعاق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ اور کڑا او هغه کی ټول کند کړي وی یوکو کې پیغلا او جو ذری پاندوس نه اپارو بیر لا شيو او بیا خوشي وي دانوري او پینديستان کی او دغو مړو نو کندا کړي له قبره کړي او تر ډیر دا زه د بیمانه زور او سمره طاقت او سرا وَلَقَضَضَ النَّصُّ عَلَيْبَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيٍّ جَسَدًا ذِكْرَ أَصْل كَلْبِي بَيَانِ قَوْلِ نُذِ سَمْعَ نَا ذِيد ذِ حَقَّ نَأْدَا خَاوَ وَيُرْقَمُ جَسَدًا إِلَى الطَّرْفِ نَوْ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيٍّ جَسَدًا سُبْمَ عَنَا أَيُّهَا الذَّنْبِيَّانُ السَّلَام آه إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَتْفَاتُهُ کالا رب اغفر لی وحب لی ملک اللہ ام بغیر آجو من بعدی رب زمان او باقی ما تباقصص رکی او باقی ما تباقصی داشی چنئی مناسب لیوتان ترسی زمان وی حاسد و حسد و تینا گرم و داشی پاچی راگی چی چاہتا دیا مناسب امام مراجی او محققین تولو رمان او پدیق ایلی چې دا خبره زذه و جنانه لا کړی دا ایز دینه کړی چې الله په ماضي نه مسئول را سرتوی دي او دارنګ مرغانو خبري او ایران او دیوان او دنیا دم او دا ټول د ځماته به تړي وي لماله روس کا پدی امتحان باندې بل څوک مخه کړو بل څاردا حکومت موارکو 250 زور واري لا يمريد اعتن من باجي اه ذا امتحان کے بل سو ماخ تا کوہ انکان طلوا حق یقینا تو بون کے نو اوزفار فسخرنا له الريح تجري جامي روخان روخان معنی اواض والصيادين كل بناي وغواص وافرين مقرنين في الاصوات هذا عطاونا قومن احسان كوا او امس کے مغو بند تھے غیر ستابا حساب مستری ما اسا اللہ تم نہ اصل پوجی ائے بلا ابتلاء ایوب علیہ السلام وان له عندنا اعلی ذلفا وحسن ما ابغيت سو واذكر عقبنا ایوب اذ نادى ربهم اني مسني الشيطان بنصف که ما دا شیطانه که دره بستگیواری و عذاب و تدریف و کڑاو سارا دایوالی ہوئی ایوب علیہ السلام بیمار شویو او اگه بیماری تقریباً بودا شویو نو بریادی رب کهو گوه و ایوه دا شیطان فده بانده خوشحالا لی ازا جنجی آگه و تدریف رسولا لی فده مرز بانده شیطان خوشحالا لی نو او نسبت هغه تکړه ده ډېر ادب نه داونه ور انشاء الله تا سره رسوله او اغم نو رسوله فاطمه خوشاله شیطان صاحب تو په انیا په دی شیطان کوستا فطری ډېر ایمانی دا چې د شپې بد کار کوي دی اوسړی سارا بس کار کوي هغې دا ده دا د دي مسلمان دا نطفه چې د انسان تخم دی داشي نور دغ یا نه او نه دا کار نه په کې دغ س ګټه ده نو بیا ده جنگورو کې د د سپیاه دهداررنغلا نا یوارري کې شووت کی سو کی غدارې ت کې د دسې ګټه ده ګټ دا ده چې د په غم باې کاکرشي بد شیطان کار داله چې مسلمان په غم باندې کاکړي نو په مرز ځوان دراغې دا الله دفاعه هم به شیطان خوشاله زهکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې شب نشته چې سټ په مرز بیماری کې وا ډېر حرن دی اډېر نهایت زیاد مزدری ورته ای والاکن کاو سر او ستا بیایت ماللو پاه ډل پر آخری ځکه سی چې پرارري نو حس کې را ځي چاشهولې کل کېږي چې هغه په جوړه باند کومون کا او د شپې منجو لې کل کېږي که تلاوتې کاو که درس قلیې کا مولا جوړه قمه کو ل کېږي ولې تقریب زحمت دي نو هرکې رب خوپی کی چې دې شي چې باځي مرتبې دی او هيڅونه دې په جنت کې چاغه کومنزرو د شنو کورو جوزه کا شنو د شنو نو ور هغه ور کوي په دې باندې چې سړې کی مار شي او صبر نو دې هغه ور کوي نو ځاګر کی الله حکیم ذاته او حقیقی حکیم دی او کا کوپیږيو مخلوق او قال لا یس ال عنہ و هم یسألون مدت تا تبلیغ را چه ډیر او هو تبلیغ د دیواتینا شاتان ته انتساب کوچی دې خوشاله کی زما کو کډاو او زما کو تبلیغ الله پا کوئی مرخص دی رجله کا ہوا اپ خپل هذا مختصر الباید دا دو غسل زیاده یاسه وګیدو د څولو وا وهبنا له له و مثله ماهم حال نور توبه قودې غوند نور رحمتا من مننا زمن می ربانی و وظیکارو له الالب سوچیا کل من دی نودا وی نودل تا دځه ابتلاق څه کیوا د دې سلا په دې کې چایو بر سلام بیمار او او دارنګي بيبي تايو شاتان را غيلار کې ناشو نور ټول دې تلوي زغایو پاتیو او زه امران شوی اوراو دې دلاو دیم خلکو بهر کا لری کړه او د دستانه من ل د غه راي م پرووب جراسییم لا دلته پاې خلکووي د ټول په زن او او شړېده مړې ده او چینجی و ځان پورې مخله دا ټول در د د مرض دکې او ساارخت د جر مرضې او د خاارخ مرض او او د خلکوې که په دی وا چې د اوېبر رایم خل را د اوسشي کم زور نوエル د دې ځان از لري شاه یو څنګهږي خوږي او بي بي او شاه هغه بغټل مټل کولاو راوډو دغه نو شیطان لار کې ناس نو جزاسته میړولې نفقې زه تعذینو کو میاشه بلچه دمونه اچو ما او صد بغايچه ها څه بځو سر دا قوسه راکماله قوسه ارے کہ ہرس دیرو چې میړ نه شي واري کا اواغه تعیز وکد شیر کوزو کوفر نو هغه نهایت زیا صافا شپته باندې نو خج دی ور جسل دوری دی وام او باجی نور جوحات موی باغ مناسب ندی اصل کی خبر را داو چې باجی دا وئی چې د دیو اف که دیانه شډیر کمزور او او د خوځي کوتو پور په ونه خدنو دی وفاع چلو د دو دیو اف کې ضرورت کې اغاز او پاتې دو دا غنوا ضرورت په قسم وکړي چې دي سر بریه وامه دا خبرم غلا خبره اصلي کې دا و چې دی دیوا چار چار هر کار چې داوال او توای نو دا واري چلاړ نو علي ور کو ويلو سہی لاړ او پاغت زرادو کی یا نیم ملت دی او یا شل سکندري او یا ملت دی یا ذودي ادريوي او انسان خامها کمزور اې پرځته او ساله کمزوري شه و چې څنګه راځل ول نو لور اغه چې الوزر او فوائد او ها سر دې دیوام او دا چاهیز د زګه قران کې الله پاک کوئی چیکالا ها خوځ توازه سیاستو کا استاد کید راغې دا کنه شې زړه غللې ها او کباغه ونو شنو بيسترو کې جدا شته کاغم دې وې روانه نو وحل ته دا جہی د مناسب ځای کې څرا او دورته وې څلګری دیوام نو په سر وې نو دا زارم کیږي هوا غبي مظلومه ده زیاته نو الله پاک ورته چالو روخوځا چې او جنبک راونی سده لاکھ وو چې سلوي قسم چې تهانې اسمشي بذاسي هوا وتب ما انشئ وا غاب مظلوم انشئ ظلم نہ و قاشو خبر ادا وا خود بيدی کا جو سن وضرب به و اتمس ما انشئ ان وذناو صابرن یعنی صبرناک ہو اللہ چور دی کی صبرناک ہو داو زمر صبرناک ہو یو روایت کی راجو تو ول اللہ نو یا څومره موده مترشي وی را ټول وسکار یا د څو قروباین د پنځو څو اور صاحب یې یا موده دمر موده جوړه تیر کړل دا زومره نه جوړه نو صلی اسوال کو من مراد خو بندم انه اواب را درځي ځن کیو ابتلاء ابراهيم علی السلام دا او صبر د اختصار سره وایي وشکو رابادن ابرا اواب اووول والار ان نه اخلس نه او هم ب خاالسط مونږ خاال سکوليټي به یو پو خاال سره د إِنَّا لادن خاالسط یه ذكرت دار چاغ تس خاصرات خالصا سرا جاغت ذکر دا جا اخرت ہو جاخرت به خر کو قوری اداو یا ذکر دار د دنیا کمزورته او فقوزا وانهم عندنا لم من المصطفین الاخيار دوی ټول جما پنځ لاور د زیږا اشخاصونو مستفا ګړيشي زیل نه چورشي اัจزمہ پیغام فرږم ته ورسی اولاخيار په طول کې غورب بيثر وو اس ګوريس فایل او اسا وذر کې فر و كل من الاخيار ضم بيثر قلبي هاذا ذکرنده په اندو نشات دي چې طوله جزبي هاذا ذکرنده دا په اندو نشات دي ويرل المتقين الله سلم ما جنات عدن موقات اللہم العباق متقید دادتی دفاعی چی خوشبید اللہی نوردین متقیدین فی حضون فی حضورتی حضورتی حسین قسیلتی مصرح وعن لہن قاسرات وطرفے اطراف امزوج بئی حادہ ما توازون یون الحساب اللہ پاکوئی انہ حادہ لرزقنا ما لہو من نفال دیل اقلاع سیدر نشترے هادا وَإِنَّ لِلْتُعَغِينَ لَشَرَّ مَحَا دا خبر خبرت مبتدى موجود لِي تَغْدِيلَ الْأَمْرُ هادا ها ها ها ها هادا وَإِنَّ لِلْتُعَغِينَ لَشَرَّ مَحَا ها جہنم يسلونها فبیس المحاد دارنگی هادا فَلِيَ زُوكُوهُ هَمِمٌ وَغَسَار دی کې ف وي نه ب بې جای دیرقم نه په ده یو فیل سره چې تفسییرری فې جووقو و کويپ جوکو هذا ف جو دا مفسر دیپ جوو هذا او رغه په دی ده چې دا خبر د مف دی خبرې حمیمون وغه ساختخت دی هذا ا حمیم و غصا فر یذ کو و دې څه کی دي را جمله متارضه ده یا مخصوص دې زم ده ها به یا مرتزاد خبرې کولی ذ کو دې او حمیمون مرکوجه په تقدیر نو و حمیمون سرا او یا خبر ته مرتزادې تقدیر علم روه ده وا پوږ یو خو حميم مغاصا ګل نو نور دې دی دی رضا کو نه همشغلی دې دې غوندي دی ازواج جوړي جوړاي وسم با مخاصمات علی نارو پیانای هاذا فوج مقیم ما کومداي او ډره لرنن ووټن کتاب صار لا مرحبا دې مستوري مسجد دې نه نه خوشالي نه این هم سوال نار دین ورو څنګه دي ورته بشران او په وی قالو بل انتم تاس الله مرحبا بكم تاس الله دسلم شو خو سالین انتم قدمتم لنا هذا او دا ذکر او دا کار منغلا په دې سرکارا دې پذ زیاد او من قدم هذا چا چې منغلا دا دی وران دیکړي په دې دګناز اکبر کا دوزخ کې واقرو مويدي مالنا لا نار رجال سړي مونږ لارې چې نګورو اصلي پونانا او ذومینان اسرار چې مونږ بس مارن د ساريان نو مسلمانانو کا په کافرو قومونه اسرار وای او اسرار به موووي چې اسرار په دوزخ لېږي دا منذ زه له راځو او واغه خلک مونتا شریانو ایل آغا خوزنشت کرے وزن مسلمانانو داشترار ہوئی اتخذناهم سیخوییل نیوری مو کٹوکا امزاغتان امول افسار یا اسکر کی تیعوب سیری تاگیشیوی ان نظارکا لحق انتخاظم آلنار دا حق او دا جگڑ دا آلنار درست کرا مطالع ذالورم آیات والانما منجرون وما من اله الا الله العزیز القهار رب السماوات والارض وما بینهما والمرجیز الغفار قل ونبا ناظیم لا ما من اله الا نبا عظیم نبا عظیم سوره نبا کی قیامت کا وہ ہے عذرت تو وحی چوہے ہیں ان تمام امور رزق حافظ نازد علم غیاب قید رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام ما تانا دیا من علم دل مرحل عالی فاوچت جمعات پاندی ایجا قسمون چی خبری قیباز این یوہا علیہ ما تقواہی کی ریشی ایلہ انما اننا زیر مدین اوفتیر ہے کہ خازن خط علام کرے رہے ایلہ ما کا نهعلم بله اه یو ه دو ژ کړی چې زما په و اللا او خو د خو دو جمع کار می کو هغه موض او روزژون ح دی مثال پیش کو د هغه چا چې هغه ظلم کړيیو خلاف کړ اس قال رب په کلیل ملائ کاېي خا خوم او دا کر دا و هم زی دی یعني و ورې شو و واري شیطان د شاطان دا دمهه اسلام سر زیکر کوي او ما تا ته و چې بیادار شستانې کوي د جت نه راستلی دی بلج سره کړ ده سړی خپل دشمن سره جوړېي خو د پلار دې به دشمن سره نه جوېږي کوختانو کې دا تت دی او در با پجز د مایکو کې دی دا د هغې به یانې خصسهجدل اجمعون کته کللو هم آخر کې کلل ما س اللوکو مع من حجرین او ماه من هلېته تلیفین زه د تر بهجوون کو لایم چې په زور په ضرروه بانندې په تاسو باندې خپلې غبري درمانه اوز نور پیغمبر او دې پیغمبر انو اله ذکر الهلالین یاده کتاب جوړ کوم صاد او قران دې ذکر د پن کتاب دې انو اله ذکر العالمین هو الله من نقاه باهین پس د سمو دینه د دنیا نه لاش ولا الله من نقا او په دې باندې په دې اوسو قران کریم کام ښه کړل دیوشن وکاره ماستر زه کار کئ اغا زامن سي اغا پښکل کی گاډه ول نسی دي شول کئ او طالب خوش گجزت وصول کور نه خلا او ورځو زیته راکا دا ورځ تو قسمو قسمو ولقالمون نن ابا قال تا تاسو بندګۍ کې دا لږه کېړکړې دي چې شک نشته لري او دا یو سورېن قران ته کې لري په دې مسجد کې بیا به راټولې انسه نو دمړې د نورې وي او زه ویو هرې لسی کې اي او څومره ارض لري واولې ده او ځکه زميته وسره په ګړا باندې دغه د جامې اجر دې له دا انفراد انفرادی مونږ نه ناقص مونږ نه ننګړ مونږ نه ولاو کو په یارت شوی کاری وای مولانا ایزویل او چې کله د جن مونږ نه یا کوی کو کین دیشته نو چې دلته په کارني لطافه شری کی حالات کررہے داست سره داست حاصل کو دنیا کی فلشی کے نشتر ہے داست سودا بری بل کی ذات کے نشتر ہے قران کے چرا ملائک زہارت جو جواب ہوا اتنا اور موٹے واڑی سے دی واڑی بشو دی واڑی ولا علم ان الاہو باردین سورۃ زمر وا Now but it cannot be lifted for Day of